Imnul 25 Despre vederea luminii dumnezeiești de care s-a împărtășit și autorul, și cum lumina dumnezeiască e necuprinsă de întuneric și cum, înspăimântat de mărimea covârșitoare a descoperirilor, și-a adus aminte de slăbiciunea omenească și se osândește pe sine. Cum voi descrie, stăpâne, fața ta dumnezeiască? Cum voi exprima vederea a frumuseții tale? Cum pe cel pe care lumea nu-l încape, îl va cuprinde sunetul limbii? Cum va putea exprima cineva iubirea ta de oameni? Șezând în lumina sfejnicului ce strălucea și în lumina întunericul și negura nopții, mi se părea că sunt ocupat în lumină cu o citire." Urmărind cuvinte și cercetând legăturile lor. Și în vreme ce mă aflam, stăpâne, ocupat cu acestea, deodată mi te arătat de sus cu mult mai mare ca soarele și ai strălucit din ceruri până în inima mea. Toate celelalte le vedeam ca un întuneric adânc, iar prin mijlocul lui trecea din ceruri până la mine nevrednicul un stâlp luminos. Tăind tot văzduhul, și îndată am uitat de lumina lămpii, am uitat de casa unde mă aflam, părându-mi se cășed într-un văzduh întunecat, am uitat cu totul și de trupul meu însuși. Și îți spuneam ție, și îți spun și acum din adâncul inimii: Miluiește-mă, stăpâne, tu singur, miluiește-mă pe mine care nu ți-am slujit niciodată în niciun fel, Mântuitorule, ci am îniat din vârsta tinereții. Am săvârșit toată răutatea trupească și sufletească mai mult decât toți oamenii, decât toate dobitoacele, întrecând toate târătoarele și fiarele sălbatice. Deci era nevoie să-ți arăți fața de mine, să-ți arăți față de mine mila ta, față de cel ce-am păcătuit nebunește mai mult ca toți. Că ce-ai spus, Hristoase, că nu au nevoie de doctorie cei sănătoși, ci cei bolnavi. Matei 9, cu 12 Astfel, fiind eu tare bolnav și fără grijă, varsă-ți marea ta milă peste mine cuvinte. O, beție a luminii, o, mișcări ale focului, o pătrunderi ale flăcării în mine, nevrednicul produse de tine și de slava ta! Iar slava aceasta știu și spun că e Duhul tău cel Sfânt, dofire și docinste cu tine cuvinte, singur doființă, do slavă, dofire cu Tatăl și cu tine Hristoase, Dumnezeul tuturor! Ție închinându-mă, îți mulțumesc că mai învrednicit să cunosc măcar cât de puțin stăpânirea Dumnezeii Tale. Îți mulțumesc că șezând eu în întuneric, mi te ai descoperit tu însuți, mai luminat, mai învrednicit să văd lumina feței tale, de toți a nevoie de suportat. Știu că stăruiam să rămân șezând în mijlocul întunericului, dar fiind eu în mijlocul acestuia, și acoperit de întuneric te a arătat ca lumină M-ai luminat întreg cu lumina ta întreagă Și m-am făcut lumină în noapte Eu care eram în mijlocul întunericului Că nici întunericul n-a cuprins deloc lumina Ioan 1 cu 5 Nici lumina n-a alungat întunericul văzut Ci sunt împreună, dar despărțite cu totul Neamestecate străine una de alta, cum se cuvine, neamestecate deloc, dar umplu cum socotesc în același loc toate, astfel sunt în lumină aflându-mă în mijlocul întunericului și iarăși în întuneric petrecând în mijlocul luminii. Iată-mă, astfel în mijlocul luminii, cât și în mijlocul întunericului. Și zic, cine îmi va da mie să aflu în mijlocul întunericului lumina pe care acesta nu o poate primi, căci cum ar putea primi încăpea întunericul lumina înăuntru fără să dispară, ci rămânând în întuneric în mijlocul luminii? O minune înfricoșătoare văzută îndoit prin ochii îndoiți ai sufletului și ai trupului, ascultă acum! Îți spun tainele înfricoșătoare Ale unui Dumnezeu îndoit A luat asupra sa trupul meu Și mi-a dat duhul Și m-am făcut și eu Dumnezeu Prin harul dumnezeesc Fiul al lui Dumnezeu Dar prin adopțiune O, oh, ce mare vrednicie, ce mare slavă Ca om întristat mă socotesc un nevrednic și îmi văd slăbiciunea și suspin Și sunt cu totul nevrednic să trăiesc cum o știu prea bine, dar încrezându-mă în harul lui și văzând frumusețea ce mi-a dat-o, mă desfătez privind o Deci, ca om știu că nu văd nimic din cele dumnezești și sunt despărțit cu totul de cele nevăzute, dar prin înfiere, am fost făcut Dumnezeu și văd cele neatinse și mă fac părtași de ele. Ca om nu am nimic din cele înalte și dumnezeiești, dar, ca miluit acum de bunătatea de Dumnezeu, am pe Hristos, pe Domnul, pe binefăcătorul tuturor. De aceea, iarăși, stăpâne, căzând înaintea ta, mă rog să nu fiu lipsit de cele nădăjduite în tine, de viețuirea, de cinstea, de slava și împărăția ta, și precum m-ai învrednicit să te văd acum, Mântuitorule, așa dăruiește-mi și după moarte să te văd. Nu spun cât milostive, ci plin de aceeași bunăvoință și iubire de mi la privirii tale cu care mă privești și acum, să mă umpli de bucuria și dulceața dumnezeiască, da, făcătorule și formatorul meu, acoperă-mă cu mâna ta și nu mă părăsi, nu ține minte răul făcut de mine, nu măsura stăpâne marea mea nerecunoștință, și învrednicește-mă și pe mine să umblu neobosit în lumina ta pe calea poruncilor tale și să predau luminii mâinilor tale cuvinte, Duhul meu e liberat de vrăjmașii mei, de întuneric, de foc, de pedefsele veșnice, da, tu cel mare în îndurări, negrăit în milă, învrednicește-mă să predau mâinilor tale sufletul meu, Precum mă aflu și acum în mâna ta, mântuitorule, deci să nu-mi împiedice păcatul calea mea, să nu o întrerupă, să nu-mi smulgă sufletul din mâna ta, ci să se rușineze căpetenia cumplită și stricătoare de suflete, văzându-mă stăpâne în mâna ta, precum nu îndrăznește nici acum să se apropie de mine, văzându-mă acoperit de harul tău. Nu mă osândi, Hristoase, nu mă aluneca în iad, nu arunca sufletul meu în adâncul morții, fiindcă îndrăznesc să rostez numele Tău cu întinatul, spurcatul, murdarul, ca să nu se crape pământul și să mă înghită cuvinte pe mine păcătosul, chiar dacă nu sunt vrednic, nici să trăiesc, nici să vorbesc, să nu coboare foc peste mine și să mă mistuie deodată încât să... Nu-mi îngăduie să spun nici, Doamne miluiește, sau să nu vrei să intri la judecată cu mine, tu, cel bogat în îndurări, cel prin fire de oameni iubitor, căci ce voi putea să spun și eu, care nu sunt decât păcat? Ce-aș putea spune cât de cât eu cel osândit, care am greșit fără măsură din pânte cele maicii mele și am rămas până acum nesimțitor la lunga ta răbdare? care am coborât de zeci de mii de ori în adâncul iadului, de unde m-ai tras prin bunătatea ta dumnezeiască, care mi-a murdărit mădularele sufletului și trupului ca niciun altul dintre viețuitori. Ce aș putea spune eu, iubitorul nebun și nerușinat de plăceri, vicleanul și perversul prin răutatea sufletului, care n-a păzit o singură poruncă a ta, Hristoase, cum mă voi apăra ce-ți voi spune? Cu ce suflet voi purta amustrarea ta, Dumnezeul meu? De vei dezgoline legiuirile și faptele mele, o împărate nemuritor, să nu le arăți pe ele tuturor, căci mă cutremur cugetând la faptele tinereților mele, iar ale le spune e un lucru plin de rușine, deci. De vei voi să le descoperi tuturor, rușinea mea va fi mai grea decât orice pedeapsă căci, cine luând cunoștință de nerușinările mele, de nebuniile, de îmbrățișările spurcate, de faptele mele urâte, în care mă murdăresc și acum, cine văzându-le nu se va îngrozi, cine nu se va cutremura, nu va striga și nu-și va întoarce îndată ochii și nu va spune, el stă stăpâne pe spurcatul acesta, să-i lege mâinile și picioarele netrebnicului și să fie aruncată repede în focul întunecat, să nu mai fie văzut de noi adevărații tăi slujitori. Cu dreptate, stăpâne, cu dreptate vor spune toți aceea aceasta și tu însuți vei face aceasta și voi fi aruncat acolo eu risipitorul și desfrânatul. Totuși, tu care te-ai pogărât să mântuiești și pe desfânați, să nu mă rușinezi, Hristoase, în ziua judecății, când vei așeza oile tale la dreapta ta și pe mine și celelalte capre la stânga ta, ci lumina nepătată, lumina feței tale să ascundă faptele mele și goliciunea sufletului meu și să mă îmbrace în strălucire, ca să mă văd așezat cu îndrăzneală și nesupus rușinii între cei de dreapta, și să te slăvesc pe tine în vecii vecilor. Amin.